А їжа у посуді менш більш надійно розміщувалася на ліжниках, якими лука з Мартою накривалися вночі. Ліжники були страшенно кусючими, але гріли якимось живим, навіть живодайним теплом, від якого ставало так затишно і добре, і засиналося швидко й солодко. І снилися такі надиво приємні, багаті на відчуття. Сни, що не хотілося прокидатися, бо здавалося, тільки в сні під цими ліжниками, в напівсвідомих обіймах, їм обом не загрожує абсолютно нічого. Тут їхня безпека, їхня нірка, де жодна реальна чи метафізична сила не здатна дістати їх чи бодай доторкнутися. Саме через сіліжники, під якими вони почувалися двома маленькими звірятками, через котячий сирок, через розмальовані зображеннями тварин пляшки й горнятка, Марта з лукою спершу почали бавитися, а потім потрохи майже й повірили в те, що вони не зовсім люди, виявляючи радість, швидко махали вправо вліво казівним пальцем спрямованим угору, імітуючи хвіст Тарзана в хвилину особливого збудження. Облизували одне одному шию і щоки, як зрештою і все інше, і називали це підлизуванням. Марта лиськала повільно і легенько, її вузький язик був трошки шорстким, вона відчувала кожен клаптик шкіри, Кожну виямку, опуклість, кожну волосинку. Лукаш, навпаки, лизав швидко і несамовито, як справжній пес, не давав перевести подиху ні марті, ні собі, доторкався язиком за мить і до ока, вуха, западини між грудьми і до п'ятки, лишаючи всюди вологі сліди. Марта вміла робити горлом дивні звуки, що зовсім скидалися на котяче муркотіння. Вміла ще й гарчати, як розлючений цуценя з гостренькими молошними зубками. Луці не вдавалося повторити ні першого, ні другого. І взагалі він сумнівався, що на світі знайдеться ще хоч одна людська істота, яка народилася, вміючи витворяти такі штуки тож вони були кошенятами, іноді тигренятами або левами, часто псами, а також бобрами, бурундуками, оксолотлями, свинохостими макаками, гамадрилами, вовками і лисицями, капустянками і ведметками, слониками, павуками і восьминогами. А окрім того, Марта ставала ще й коалою, коли, підстрибнувши, охоплювала Луку ногами за стан, а руками обіймала його за шию і могла сидіти так на ньому годинами. Згорнувшись калачиком, підліжником і Лукою, Марта почала розповідати. Одна жінка вигадала подарунок для свого чоловіка на річницю їхнього шлюбу. Вона вирішила власноруч зробити йому ліжника. Довго і вперто відрощувала руно. Зістригала його, аж доки не назбирала цілу пивницю виткої вовни. Тоді з великими труднощами вона зробила з неї нитки і зіткала ліжник. Теплішого, духмянішого і м'якшого за який не було в цілому світі. Під тим ліжником... Вони зачали всіх своїх дітей. А ті – їхніх онуків. А онуки – правнуків. І так далі. Лука засміявся. І звідки ли ти береш такі історії? Вони правдиві, – з жаром вигукнула Марта. Цю, наприклад, я прочитала в газеті. Дорога Фіоно, ти ж ні за що на мене не злишся. Та ні, звісно, – ні, ну яка безглузда думка, ти не можеш злитися на мене, бо розумієш мене, мої почуття, мої дії, розумієш найкраще в світі, розумієш як ніхто, і тому ні про що не шкодуєш, як не шкодую я.